Dobrý den, já vám vlastně tady něco přednáším, Co kdybych to dělal ve Švýcarsku, tak jsem přesvědčená, že by hodně lidí to taky nevěděli. Já jsem vyrostla, jak Alena předtím už řekla, jako, na, jako ne na Zalaši, ale na statku, a vlastně jako, jako děcko už mi jako fascinovala vlastně ty pravidla, které existují, aby ve Švýcarsku nebo střední Švýcarsku, které vlastně málo půdy, aby se to nejlépe jako využívalo a tak ale nesničilo. A jako děckou už mi to jako fascinovalo, jak to funguje. A až teďka jsem přišla na to, ty věci trošku dávat dohromady a si tohle taky více uvědomit. Tak tady máme Švýcarsko a já pocházím, vlastně, když vidíte, OV, to je obal, tento je vlastní kantón, které, já vždycky řeknu, že to nemá město, protože je to vedle Lucern, my vlastně máme obrovské vesnice, které by tady v Čechách už by se řekla, že jsou to městečka. Tak. A nahoru vidíte to, to je ta světla, zelený obal, ten to tento je vlastně dohromady jeden, to jsou dva polokantóny. A tady máme naše vlastně um, oblast, a to je obalden, a tady jsou různé vlastně ty vesnice. A já pocházím tam z Kerns. A tam jsem byla pro rodiče, jsem byla dva roky na Zalaši, to budeme pak o tom vědět. A pak postěž jsem byla tady v Lungen, tady, to jsem byla pak samostatná, už to zpěla, tam jsem starala o krávě, vyráběla jsem síra. Tak to je v údolí, jako v Cairns když jsme ještě často měli z nich. A jako vlastně ten rok na Salaši začíná paradoxně už v té době. A sice jako například Salašství nebo Salaši jsou jako u nás jako v Kerns já tady mluvím o naše vesnice, protože to není vtip, ale je to pravda, že ve Švýcarsko je to od vesnice k vesnice různý. To se říká jako vtip, ale není to vtip. Když se týče těchto pravidla. V Ken začíná vlastně každý 12 e, rok se vylosuje Salaši, protože Salaši nejsou, většinou nejsou ve vlastnictví sedláku, ale patří tu združený. A to je takové věc, které se stane asi, nevím, teď nebo UNOR, že například ten sedlák, když má o nějaký Salaši zájem, tak to hlásí předem, k tomu salářské zprávce, o které saláši má zájem. A pak, když přijde ten den, že se to vylosuje, sejde se všechny ty sedláky a pak se například, já tady řeknu nějaký Alp, Grafimalt, to znám, protože to byli jsme taky na ty salaši. pak se, řekne, se říká, že budeme lasovat, například Grafimalt, se tomu sedláku má tom zájem, tak se dává do toho, jak se vyrábí jinak máslo, Dává se sedm číslo. A pak ty sedláky, které mají o tom zájem, vylosují si ty číslo a podle číslo je pořádí, jak bude další přistupovány. Pak už mají ty číslo, to pořádí, a pak se dává do toho kotlo, nebo já nevím, jak se to řekne v češtině, Dává se sedm trevení takové klacky, šest prázdní a jeden má nápis Alp, salaši. A teď je poté číslo, se volá číslo jedno, ten chlapte, vylosuje se, hledá v tom, co má, má prázdný, tak to salaši nevylosovala. se další sedlák, číslo dva, a tak, s a tím je to udělání, aby nikto nemohl ovlivnit to pořádí a tak. A ten, které vylosují z Alp, vlastně to zalaši, mají za 12 let. Třiv to byla 6 let, dneska je to 12 let z hlediska, že i ti sedláci musí se víc myslit budoucnost, jistý s tou investicí a tak. A když ten chlap to má vylosovaný, tak podává tomu alpský zprávce ruku, on mu kratuluj, ale to, když se podá ruku, znamená to zároveň, že s tím slibuje, že budou to Zalaši dobře starat, ji užívá pro sebe, ale taky o ní starat a udržovat. Tohle je vlastně obraz, dneska už to vypadá všude stejný, to jsou ještě, tyž krávy ještě jsou vlastně ve stáji, ještě není doba, na zalaši a pak jako v květnu, někdy už dubno se pustí ven jako doma. A tady to je právě proč je pro nás vlastně ve střední velmi důležitý ty zalaši vylosovat i mít, protože to znamená vlastně přežít pro toho sedláka. Musím ještě dodat, když já se vzpomínám jako děcko, že táta, protože to byl tenkrát ještě jenom záležitost chlapům, tak když táta přišlo domů odlosování tak a měl možná to štěstí, že něco vylosoval, ale taky u toho byl trošku vždycky smutný, protože tam byly spousta sedláků, tak dá se říct na čtvrtinu, které to štěstí nemá. A to byla vždycky ohrožený tu, tu situace přežitý, protože on musel vlastně svůj statek nebo svoji krávy omezit, anebo i někomu pronajmout na Zalaši. Tak to bylo vždycky řešit, jak on vyřešit tu situace. A kvůli tomu, protože když můžete přes let dodávat krávy nebo dobytek na Zalaši, to znamená, že doma můžete uslušit senu. Celý statek, u nás jsou docela malý, tak je v létě jenom na to, aby se udělala seno. To je ten způsob, protože tam jsou opravdu už svahy, který se hodně dělala ručně, už je tak, jsou tak velmi vynálezový, že vždycky vymyslí <laughs> něco, aby to technicky zvládli, aby to bylo trošku jako i rychlejší. To je vlastně ten stroj, který můžete docela, eh, jako, takové svahy zpracovat to celé rýchle. A tady vidíte, čím víc mají tam ty pneumatiky, čím víc je tu, jak se tomu říká, Struhy, nebo? Str, strný. přesný, <laughs> děkuji. A tady je to spíš jako, že to už je velkoplošný, že to jde jako rýchlejší. Tady máme ty alpské zprávci, to, to je v té době, to je dubn květen, na Zalaši, na ty společné Zalaši, a vlastně, protože to jsou různé oblasti Zalaši, tak tam jsou různí správci, které za to mají zodpovědnost. A jedno neděle nebo sobotou jdou společný na ty různé oblasti Zalaši, se podívat, jak vypadá trávu, a s tím oni se jako to hoduje, jak vypadá situace. A to je Méra. To je, já nevím, jestli to slovo existuje v Němčině. Já jsem to přeložila do češtiny. Tam to asi taky neexistuje, nevím. Je to, já jsem to přeložila jako většina. A je to vlastně po, po šest svate se sejí tu chlapi, eh, před kostelem na tu stěnu. Tam na tom stojí ty alpský zprávce. A říkají situace, jak je tráva, jak to vypadá i s vodou a tak. A k ty by se mohly honit ty krávy na ty, ty vyšší salaši. Teď mluvím o ty salaši 2000 a 1800, které jsou společně. Tam se to, to hladuje. Je to většinou velmi emočný, protože to je, tam se projeví ty charaktery. Některé zjedláky typy... Šli hned, i když je tam ještě z nich <laughs> některé furt, jako ještě by čekali, jo? tak jako oni se musí jako vlastně dohodnout, hlasovat a většinou rozhodne a pak se domluví, kdy, kdy se jede. Tady je tu prvek, mám tam napsaný ty lištěny, eleštěny zvony a my máme právě to soudy sváteční zvony, tady tyhle jsou velké, ty velký, mají takový hluboký tón a na to jsou vlastně krávy, které poznáte časem, které mají schopnost nosit a nosí to s radostí. A tady jsou ty, jako, ty mají vyšší tón a na to jsou taky jistý charakter krávy, které nosí lépe tyhle a taky umí to nosit. A moje, jako, protože já jsem vyrostla mezi šestico urozenců, ale moje sestry byly starší, tak jsem vyrostla mezi klukami, tak moje úkol byl celý den nebo věcný, jako leštit tyhle. To byla to celá práce, protože ty sváteční zvony zůstanou po pocím jako většinou někde a pak, než se je na zalaši, tak všechno musí být vyleštěný. Tak to byla moje práce. A tady jako, když se už jedlo na té salaši, to je velmi jako pro nás... Když tady mám ten, ten pejsek, ale ten je úplně v klidu, náš například, to byla taková situace, když jsme šli na zalaši, že ráno prostě jsme stávali, když jsou byly byli jako v tom jako schovaní, ale nesmí se s tím hnout. Protože jenom jeden, protože ti krávy už cítili, že něco je trošku jiné, lidi jsou trošku nervózní, a tak a, a kdyby se jenom ten pes, ten byl už úplně nervózní, ten jsme měli vždycky zamknutý v tom aby nebyla slyšet a tak, ten už úplně pískal a nervozito, protože ten už to tušil. A ty krávy nesměly slyšet ty, ty zvony, nebo oni začaly pučit a tak, protože oni se strašně vždycky raduje na ty salašíty. A u nás se říká, že ty krávy jsou taky trošku podle toho sedláka, i ten temperament a tak. Dřív jsem se tomu trošku smála, ale je to opravdu, opravdu. Protože to můžu říct, jako ze své zkušenosti, my jsme měli velmi temperamenty krávy. Ti uměli dělat sprinty. A můj starší bratr a já, my jsme dělali ten běh, tu hor, jo. A tak, tak jsme trošku uměli běhat, jo. Ale vždycky jeden musel být prní, rychleji než ty krávy A jeden musel ještě zavřít ten plot, protože ta cesta do Zalaši došla krz všeobecné cesty. To jsou jenom cesty vlastně pro ty krávy, protože tam je jenom tráva a hlínu a museli jsme tam jako běhat a zavřít ty mesery. Tak někdo musel být ještě rychlejší, aby to stihl zavřít, než tam doběhli ty krávy, ale naši byli naštěstí někdy tak rychle, že ani neviděl, že tam byly otevřeni ještě, že by mohli vyběhat někomu do louky a tak. Tak to byl celá taky zážitek, takový spíš pro nás některý sportovní výkon. A taky ještě jednu věc musím říct, jako obhájoba, jako zvon a tak, protože ve Švýcarsku jsou tady takové sklony které je úplně trošku no, vyvede k steku A sice, že přijde takové vlna, že oni říkají, že ty, že ty svony, že je to dýrání svířat. A jak tomu vždycky řeknou, my jsme měli jako případ, jako ten zedlák s názvou e, svíře a má jako z toho radost, on z toho žije, on si toho taky váží. Hlavně, když má dobrý krávě, tak, tak si to nesmírně váží. A u nás u ta, od Těl Jenom krávu, a můj brácha starší se rozhodl, že ten velký zvon, jako ten černý, tak, že ji nedá. Že dávají takový ten, ten lehčí. A to byla u nás je to, je to tak, že poznáte, že to jsou jisté krávy, které mají ten velký zvon, a oni jsou v, jako v první radě. Oni si to vybojují. A ta kráva, která dostala ten lehčí zvon, najednou bylo úplně poslední, tak v tým způsobem. A to, je to jedno. A můj brácha Hele, já na to nemůžu se dívat, to nejde, podívej si, úplně, je to úplně fuk. Tak během toho vyměnil ty zvony, ona dostala ten těžký a byla prný. Tak jako je to, oni mají taky svůj hrdost, svůj charakter, svůj a jako já mám tam, že to, to, to člověk musí vidět a pak to pochopí. To nemůže jako teoreticky vymyslet, co je pro ní. Oni, oni do toho taky žijí, oni mají taky svůj hrdost. A to je druhý věc, jako často se taky veze krávy na jako traktorem a tak. To je každý věc, jak to udělá. Má to svoji výhody a nevýhody, jako na ty velký zalaši, jako 2000 metr, jako, tva, jako mel se ruk, ta, ta nálp, to byla takové pravidla, my jsme šli vždycky pěšky, to znamená několik hodin, to byla jako domluva, že štěkalp tam se nesměla pěšky eh, projít tu hranice s krávama než půl noci v půlnoci. A to bylo totiž tak udělaný, aby nikto mohl být tam dřív. A ti, které ty krávy odvěsly tak jako traktorem, ty mohli už během dne, během, během toho dne ty krávy dávat na salaši, musěla jí mít ve staj. Nesměly ji pouštit a až ráno i mohli jako potom, jaký dojel je tak, mohli ji jako pustit ven. To byla ta pravidla, že vlastně ti, které tou pěšky, mají tu třínu, několik hodin pěšky pro ty krávy, ale my jsme přijali jako například na tanál ve čtyři hodin ráno a už byla vidět, jak ty krávy se těší a tak, a oni měli za to ta práva, že pili tam drýv a měli tu první čerstvý trávu se saláši. Tady je jako zalaši, vlastně foral, to je ta přední zalaši, sačina jako nad 1000 metr. Tohle je takové přední zálaší, hrozně jako oblíbená, protože je skoro roviná. To je rovnější než, než statek o mé, o mé rodiny. A od tohle zalaší se taky hodně lidi snaží jako i dostat, vylosovat. Například můj táta to nikdy neskusil, protože on zázil spíš pro tu jistotu. A losoval právě kvůli tomu spíš o ty zaláší, které ty lidi neměli takový zájem. Tady je v černu, jak se honí ty krávy na ty zaláší a právě zůstane většinou do konce července a pak jako zpřední zaláší se hání ty krávy na ty vysokozalaší. A to je právě, některé mají svoje, některé mají ty společné, vlastně se to každý 12 let trošku změní. To je patří ještě k té Fóralb, té přední zalaši, a tady vidíte vlastně ta rovino, která má to výjimečně ta zalaši, a tam ty sněžené hory, za tím to už je směr Melchsefrut. A tady mám ty zvony, u nás se říká white and farclid, to znamená white, to jsou ty luční zvony a farclid je ta s tím, které se jede na Zalaši. To znamená, že ve šední dne tak mají ty krávy lehčí, praktičnější zvony a když se jede na Zalaši, tak mají takové ty parádní. Tady máme, jak jedou ty krávy jako na tu vysokou zalaši. A tady je opravdu pro mě, to to jsou takové zážitky, které máte v životě a vždycky vám zůstane jako, že už vám nikto nemůžu brát. Jo, to pro mě, to je například tý, tak, taky na to Melchse Frut, ale ty už šly ráno a my jsme, jak jsem řekla, my jsme šli jako v půlnoci o to místo, co jsme směli jít. Jsme šli pěšky jako noc nahoru s paterkou. a to byl vždycky, jak jsme přišli na ten vrch, vršek jako Melchsefrut a pak jsme měli ještě pár kilometrů do Tanalp ale tam jsem vždycky jako vždycky pro mě to byl i zážitek pro mě, ale i vidět ty krávy nebo ty telet tak jako oni už byli trošku unavení, už trošku nemohli pak přišli jsme na, jako na ten vršek a oni se začali rozpěhnout i když věděli ještě, že má ještě několik kilometrů, tak oni začínají se rozpěhnout, protože oni už cítí, ah, už jsme nahoru. Už to skoro máme. Tady mám jako výlet jako od té vyšší zalaši, jako to údolí. Když je nádherný počasí, tak je to opravdu nádherný. Když je to hrůzný počasí, tak je to, <laughs> taky, je to taky zážitek, no. Tady jsem vzala jeden příklad, jako Hohalb, jako ta Zalaši, jako ve výškách, a to je Graf Já jsem ji vybrala v tom, protože ji vlastně nejlépe znám. Můj brácha, který táta předal mu statek, tak vylosoval tu salaši dvakrát po, se, po sobě, tak jsme ji měli dlouhá léta a z toho vznikl taky ten film Blisko který je dokumento moji rodiče, jak tam jsou na Zalaši. Tohle záleží není jako moc, jako bych řekla, přestížný a kvůli tomu taky měl člověk spíše možnosti dostat, protože byla velmi kamineta a tady vidíme taky ty co jsme, jako tam už se mnou musela ty přední záleží, co jsme měli, tak jsme jako dětská léta, za léta vždycky sekali tihle, ten plével, sahodili a tak, aby se neroznožili ještě více. Tady je to zajímavá věc, které mají všechny salaši, jako, že tam mají skály. Protože v simě tam je sníh a tak, a ty salaši by nepřežily. Tak oni jsou vždycky někdy postavení, aby byly chráněny před sníh, nebo kdyby byla lavína, aby ta lavína mohla jako přes tu střechu Vylít. Jako ty lidi dobře věděli, jak to, co to pří, příroda dělá. Tady mám jako příklad, to je zase ta krafimať, od jednoty v krav. Protože každá saláši má e, nastavený, jak se říct, jednot, jednota krav. To znamená, já teď řeknu, že saláši, Krav map má 30 měr, měrných jednotných kráv, to znamená, kráva je jedna jednotka. Pak je přesí, to je vlastně ta, která ještě není kráva, ale je těhodná, je tři čtvrtě. Jalovice, ta mládě, že? je půlku a teleta čtvrtinu. Pak se to sečte. A například sedm kos a sedm ovce je jako jedna kráva. Jedna kůn z je dva krávy, no. Tak se to sečte, a to je tak udělané, že jako ti, kteří to vymysleli, věděli, tu jaký dobu, například, někdo to může být na zalaši a taky věděli, co ta v vnáší. Protože samozřejmě ty krávy jsou těžké, mají kopita a tak, a ty salaši by se zničily, kdyby tam byla víc. Tak vlastně ty pravidla jsou tak udělané, aby se ty sálaši utržovaly, aby, aby se nezničily a nevyužívaly. Tady máme ten budorys jako od kravy mat. Tady je část, kde se bydly. Tady je část od krávy. Tak tady je, jsou udělané ty dva čáry, nebo tady tyhle pro ty krávy. Tady se bydly. Například tady je dveře. Tady byl takový malý třes, to znamená, že když tam pustíte vodu, tak to, to není, že to někam uteče, ale teče to na země. Tady je stůl a lavice, tady kotel a otevřený ohen, schody nahoru, protože tady nahoru je pak ložnice a ještě tady vedle místo pro seno a tak. A vedle toho prostoru je u nás to říkáme milchuis, tam se kládá, se kládá sír, většinou je ta část, které je vlhky studenější a tady se jako nechá i mléko přesnout a tak. A in the, inventár, například stůl um, a lavice, jsou daný. To patří každý salaši. Aj ohniště a tak, které pověsíte, ten kotel, všechno je tam dané. Tak to znamená, když přijedete na salaši, tak ty základní věci tam jsou. Jsou dané, co tam má být a to má vždycky tam být. Kotel, protože to je velmi sácná věc a osobní věc, například to, protože je změdený, ten se každý přinese a tak jo. Tak ale spíš jisté věci jsou udělané, aby se aby ten základ tam bylo. Tady je suchý záchod a tady nahoru právě se spí. A ty části, které jsou tak jako pod střechu, je na místo na trávu. Trávo, seno, pardon. Tady mám fotku od Vírova Sir. A tady vidíte, tady má ten menší kotel, v tom ohřává vodu a tady je ten měděný kotl, který má někdy 300 litr obsah a já se vždycky, když tady v Čechách dělám sír, sice mám taky měděný kotl, ale menší, 120 so 20 litr ob, objem, ale vždycky jako trošku, když vidím ty, ty kotly, jako oni lesknou, tak vždycky říkám, že, že můj kotl nikdy tak neleskne, protože tam ta měd leskne s tím, že to, pravidelně používáte. A já to právě jenom na ukázku nedovháníme. Tady v sadu vidíte způsob, to je takový stůl, většinou úplně jednoducho udělaný. Tady jsou ty formy na sír a tady se tlačuje sír. Jo, to je vlastně zhora dolu takové, dá se říct, skoro jako svěrák, že se to natočí a s tím jako vytlačí pak tu sýrovátko, a to je vlastně taky v každé salaši. To patří k výbavě. Tady mám jako fotku mého táta, jak ještě dělá sír. A vidíte, že on tady má trevený formu. S tím vlastně se ten sír, vlastně když je to ještě takhle srný, se vytáhnuje s látkou a pak se do ty formy a v tím se to otáčí a z toho vlastně pak ten sír dostane ten tvar, jaký má. A je to trevený. A tady vidíte, je Kolem toho je šnůra a takový trevený klacek a podle toho to můžete jako stáhnout. Stáhnout nebo uvolnit. Je to vlastně velmi chytrý udělaný věc. Dneska bohužel je to někdy už jako z plastu. Říká, že je to výhoda, ale já jsem v tom trošku tvrdá hlava. Protože oči taky mají nějaký právo, ne, aby to bylo pěkné. Tady máme Melchsefrut a Tanalp. Tady je Melchsefrut, to, Melch to vlastně, když to tady vidíte, Melchtal je, jako tady by byl možná Kerns, no, my jsme možná tady, tady dole, že? <laughs> tak Melchtal je v poslední vesnice a pak se šli s těma krávama tady nahoru, na Melchsefrut, tam je už jako, jako plošinu a pak až tam na Tanalp. A tady už je Engstall, a tam sádou už je Bern. A tady vidíme jako zvrchu, jako na fotka, to je Melzefrod, je s námi, spíš u nás, protože je kvůli ližování, kvůli zimní turismus, možná i letní. A tady mají taky hodně lidí mají chatu a tak. A ten část, tady v sadu, to je pak ta nálp, jak jsme měli mít salaši, tam je už byla větší klid, protože tam se směla jenom pěšky jít. A tady jsem, to je ta naut, to je právě ten zadní část a ty sedláky může tam jezdit autem, aby to stihly a mají na to povolený, ale jinak jako je vlastně to jenom přístup pěšky takové hodinu. Já jsem vybrala schválně jako fotku, která tam trošku mlha, protože na ty 2000 metr, když je to počasí, když prší nebo mlha, tak to poznáte, že je to 2000 metr. Tam vždycky, když jsme šli na Zalaši, tak jsme vsali i símní bondy símní svetry a tak sebou, co člověk by je létě má, oni se potili a tam nahoru člověk nikdy nevěděl. Já jsem jedenkrát zažila jako těcka, že tam byl jsem u mé sestry na, na prázdniny, očež sestra je 10 let starší než já, a ten šváker měl tam salaší svoj. A tam mě, měli jsme na jednu přes noc sníh. My jsme normálně musela jako lopotel vybudovat cestičku, jako odstaj, tolu um, kde je voda, ke studně. Výhoda to bylo, že jsme nemuseli hlídat krávy, protože oni měli jenom jednu cestu se staj, druhou stranu zase do stáj, tak s tím to byla uhlídaní. Ale měli jsme vlastně týden, metr sníh. A zachránila nás jenom to, že na ty salaši je povinný, že každý salaši musí dělat cenu. To děláte většinou ručně, protože stroje tam nemáte, nebo někdo má stroje a dělá to ostatním, ale jinak je to ruční práce. A to vám zachrání právě v takové okamžiky, které to neočekáváte. Jako pro nouzové věci tak letěl vrklník, že, jako aby byli potraveni a tak, ale většinou ty lidí byli výbavení, Protože když se jede na zálaší, tak se zapálí všechno, aby se nemuseli furt jako to údali. Ale mně to zůstalo jako, zá, jako zážitek. To je Alpsk, alpské strůžení, to je první neděle. Po, po tom, jak, jak všechny šli na ty tý zalaši, tému mluvím od Danalp, A tam se sejdou po mše svaté zase venku, vlastně všechny, a přečte se jako ty pravidla. Přečte se jako lučný dopis, to znamená, ten alpský zprávce říká, že ty sesadní části bude první týden krávy a tobytek nechat celý týden jako přes noc ve staj druhý týden může ji nechat venku a třetí týden jede se na ty další louky. Vlastně je to tak stanované, aby všichni se trželi na své stejné pravidla, aby se to nejlépe... Protože když ti krávy jsou venku přes noc, tak oni leží, to je jasné. A když jsou jako přes noc ve staj, tak vlastně to čerstvý trávo zůstanou čerství. A když už je to trošku, to trávo, už mají to trošku jako sežráné, pak můžou ji nechat přes noc venku. A to jsou takové pravidla, které právě se vlastně dělá jako s tím, že aby všechny co nejdéle, z toho něco měli. Na ty vysokozalaži 2000 metr, tak většinou se zůstane taky jenom pět nebo šest týdně. Protože ta tráva je malá a většinou, když lidi to říkají, říkají, co, co ty kráva mají tam, co sežrat? Ale je to, ta tráva je sitější než v údoli. Vlastně ona roste pomalu. A při, přece na jenom roste na rychlou, ale je sitější. A pak se taky na ten lučný dopis se tohoduje, co jsou, protože každý část, které například ten sadní, ta má například 18 zalaši, tak můžete počítat 18 sedláků nejmín. Většinou jsou dva různí rodiny v jednu zalaši, tak to znamená možná jsou 20, 30 různých vlastní rodin na takové málo místo. A pak jsou ty zalaši ještě rozděleny jako v předu a v sadu a tam ti mají jako pravidla, například ten zprávce, že letos musíme dělat jako vodu, protože voda je tam základ na zalaši, nebo plot se, musí, plot se musí vždycky dělat, to je jasně, to je jako povinná práce. A pak je další věc je Alpwerk, to znamená to je práce, které vlastně, když mám tam 30 jednotek v tak musím vlastně 30 hodin pracovat jako proti salaši. Proto půdu, to znamená spírat kamení, eh, sekat plevel. Is plody jsou taky patří taky pod tím, že že to může jako z toho nebo se dělá, jak jsem předtím řekla, že se dělá vodu, nebo různé práce. A každý, který dělá ty práce, tak si to zapíše. A pak, až přijde starosta, ten zprávce, tak se řekne, já jsem dělal tolik hodin, tolika, tolik hodin, jsem dělal jako plevel, kameny, tak, tak, tak se říká. A když většinou jsme se snažili, aby jsme to měli, protože ty hodiny, co člověk neudělal, musel zaplatit. Teď se dá říct, to se dá užítit. <laughs> Jasně, že se dá. Ale je to tak. Ve Švýcarsku nebo ty sedláky jsou velmi svérazný lidi. Ví se, že možná, jo, tento trošku užít tak. Ale stačí, že se to ví. Tady je. Tam dělá vodu, nevypadá, že je to těžko práce, ale je to vlastně, je to, musíte si to představit, že to jsou zjedláky, které možná nebydlí úplně vedle sebe doma. A najednou jsou, na zahlaší společně skoro celý den, jo. Tak je to, někdy je to trošku taky, jako je to bratrství, ale někdy je to trošku hal taky, že se na nervy nebo tak, jako i to můžu být, to taky patří k tomu. Tady je další věc, jako dělá plod, vlastně ty klacky na plod, to je taky jako povinná práce, že vlastně um, u nás je to tak, že les uh, patří v té alpské strůžiny, ale lesní mají právo to užívat, a mají ale povinnost, že musí nachystat trevo, například přesně na plod, nebo trvo pro mlekárnu, co mám, co ještě pak uvidíme a tak jako, nebo když se staví zalašit, tak lesní musí připravit vlastně trevo pro to. To znamená, že abské strůžení je vlastník, ale lesní to používají, užívají a musí jim ptát, co oni vyžaduje. Tady je seň, mám to napsané, to je vlastně ta malá mlekárna, které máme v Tannalp, protože dřív to byla tak, že každo zalašitěla svůj sír, protože to je tolik kilometr od Cairns, tak to mléko se neodnášelo. mléko musí se zpracovat, jinak se to zkazí, že? Tak sedláci se dali dohromady a zeptali toho našeho mlekár, sírář v Cairns, jestli by byl ochotný na tanál ptelacír. A sedláky měli strach, že on řekne ne, a slíbili mu, to ani to až to dneska trošku lituje, ale slíbili mu, že mu za to dělají trevo. To znamená, že oni, ty sedláky, připravují vždycky v léto, to je dva, tři dny práce, že mu nachystají trevo, aby měl z čeho jako dělat ten sír. Tady je to sírárna, jako tam na Melchse Je to na způsob udělaný trošku modernější, ale dá se říct, je to ještě taková malá sírárna. A nevím, kolik, kolik to může mít jako obsah toho mléko, ale on spírá vlastně celý nálp, spírá to mléko. On to má těžké. Já jsem to jako holka, když jsem byla taky na to zálaši, já jsem to moc nepochopila, proč na, ní, na nás někdy křičel, když nás jenom viděl. Dnesku už to chápu, protože postějiž jsem sama dělala sír na zálaši a pochopila jsem, jak složitý je to dělat jako, se sír, jako dobrý sír, když nemáte úplně podmínky na mléko. Protože i když jsem předtím ukázala jako ty, ty pastviny, tak to bylo tak, že ty pastviny jsou vlastně... Tam někdy není voda, tam je možná kaluš. A ty, ty krávy pijou z kaluše. Nebo když jsme to ojeli ještě ručně, tak jsme ten, ten kýbl umývali v té kaluši. Tak to znamená, že ty bakterie měly hráj. <laughs> A nebo jedno... Ale Neznamená, že je to špatný, je to jenom tam mléko, je hodně živější. Musíte s tím rychle a dobře pracovat, že? Nebo jedno příběh o mého který měl ty krávy na, jako, taky na zadné um, louce nebo pastviny a jedno nebo dva kráva chytli tam ten divoký um, pašítku. A on mi vyprávěl, jak, jak, jak to kráva strašně smrtila od toho, jak to kráva jako to a tak a že hrozný smrděl jako i z pusy, nebo i tam léko jo a já jsem se tak tak smála a druhý den jsem tam taky měla krávat tak jsem věděla co to je a samozřejmě ten ten byl s námi úplně soufalý, protože tohle jako z se nedále dělat ten zýr, on z toho musel dělat jogurt tady vidíme to jsou tanalb a ty sádný jako to se používá na začátku, jo, 14 dní tady a tady vidíte takové ty fleky. To jsou vlastně, tam je plod kolem toho a to jsou, to je vyloučeno, z toho se dělá pak jako seno. V té době, co jsme na Zalaši. Tady v sadu, to jsou pak pastviny trošku jako hrubší, kde se pak ty krávy hání do sadu a ještě v mé době, Tady vidíte, tam jsou skály jo, tak, a to, je, to jsou tak ostrý kameny, protože ty jsou ze sněhu, tak jako, vy, jak bych řekla, já teď nemám slovo na to, ale jsou tak ostrý, že někdy je to jako nůž. A ještě tenkrát, jak jsem byla na Zalaši, tak jsme vlastně ty krávy tam venko to jeli ručně, aby jsme ji nemuseli posunout z místa. Protože ty kopita by hrozně jako trpěly v tom, že, že to jsou to ostry kameny a tak. Tak se spíš žetrela jako ty krávy s tím, že zůstali na místo a my jsme ji hledali. Tak vypadají v A Aha, jak jsem jako, ten byla 17, že jsem šla pro moje rodiče na Zalaši, právě s tím, že budu ročně a nosit to mléko a tak. A můj táta mi tenkrát dával, poprvé jsem měl šest kráv, samozřejmě ještě e, jalovice, přezi a teleta tak, jo, ale počítám tady jenom ty krávice, jsem musela dojet. A táta vymyslel skvělou věc. On totiž v mém krávám dával takový hluboký, takový chlebfona, se to říká, ale hluboký. Kdy měli hluboký tón a všechny stejný. A jak jsem byla pak na záležitě, jsem pochopila, proč. Protože když jsem slyšela jedno, tak jsem tušila, že tam jsou i další. On mi s tím vlastně pomohl, abych ji mohla najít. Protože tam jsou skály, nebo oni mohli někdy být jako schovány a tak. A když jdete ráno v pět hodin, ještě tma, tak máte takové uši a jako některé sedláci věděli, ale moje krávy budou tam. Naši byli všude, jo? tak jako někdy tam, druhý den tam, tak to člověk nemohl vědět. Ale já jsem byla strašně vděčná za to, za ty zvony. Že jsem se mohla kolem toho trošku souorientovat, nebo mi řekl kamarád, hele, tvoje jsou tam, já jsem ji slyšel. Tady to je jeden borec z nás, ten měl, on byl známý v tom, že byl takový, nebyl to na něj tak vidět, ale takový silá, silák. On měl to konve, se říká prante. měl 80 litr, to znamená ještě ta váha od, od mléka, který se vlastně pohybuje na záda, a vpředu měl, on měl vsad od 80, a vpředu nosil ještě takové 40 litrů, 30. Já jsem měl 45 a, a mě to stačilo, já jsem to zkusila před léta s vodou, a já jsem už nevstal. Já jsem, já jsem netušila, že vlastně jsem byla tak trénována. protože nejhorší není jako s tím chudit. Nejhorší je, když máte takové jako tady trošku tráva, vlastně nemáte k, které se odrazit. Jo? To dáváte na země, pak ležíte do toho a pak musíte se země se zvednout, nesmíte na koleno, protože pak už nestane. Tak musíte tak vstát, abyste na to nevylévali, že? <laughs> a pak ještě, když pršelo, byla vždycky velmi zajímavé, protože ty cestičky jsou takové průdky, hodně kamení a klouže to. A pak všude byly ještě ty černé je, ještěrky, jo. Tak jako bylo to mysli tam léku nesmím spadnout, nesmím jako uh, uh, uklouznout, pak zašlápnout ty <třejmě tý> ještěrky. A musím říct, že ty dva roky, jak jsem byla na Zálaši, jsem spadla párkrát. Vždycky ale na kolena a nikdy jsem to nevylela. Protože vlastně to byla celá práce, že? To byla výdělek. To se nesmělo jenom tak stát. Tady je vidět, to byl jako vlastně ten sadný část, jak jsme byli společně na Zalaši, tam jsem byla já, tady. A tady můj šváker jak venku, jako tojí. A tady je výnalez, který jsem Ani nevěděl, že je to výnalez. A to je tak vlastně ta stolička. Já jsem nevěděla, že se to tady nezná. Které vážíte kolem poku a můžete na to sedět. A to je velká úleva, když sedíte venku, nebo tu venku, abyste mohli chvilku sedět a soustředit se s oboma rukama na dvojení. Tady je to už dneska, je to tak, že většinou oni, tetka mají takové zařízení na to, že mají tam místo na to, že ty krávy se přivážuje. A pak se jí dojí jako, jako strojem, jako agregátem, jako většinou benzínovou agregát. Protože to ruční dojený, jako můj šváker tady, tady on měl, já jsem měla vedle něho. Já jsem měla šest, první rok jsem měla šest krav, on měl patnáct. A já jsem slyšela ho vedle jako naříkal. protože představte si, že to má dojít jako s trojema a najednou jste na Zalaši a máte 15 to dojít ručně. Tak první rok máte takové ruce jako takové úplně opuchlé, takové všechny ty šíhlí vylezou a můj šváker, ten jsem slyšel. tak ty první dva, tři dny jsme trošku naříkali, no. Ale byl to trénink, no. Tak to vypadá dej venku. Většinou už to má je trošku vybudovaný. A, a pak jako se to jenom zpírá tam mléko. A pak se dělá z toho sír. To je alpská modlipa. Je, to je hlavní ve, ve Střední Švýcarsko je vlastně takové modlipa, takže když jste na například kapličku. Ale když ty chlapi byli všude jako nějak na salaši a v neděli nemohli jít jako do kostela, tak se spíš vždycky večer po práci se zpívala nebo volala. Je to vlastně trošku jako halokačka, že se to volá, volá se to tu údolí. Jako vlastně prospo o ochranu. Je to vlastně je to ochranu o tělo, Čest a vlastně majitek, vlastně krávě všechno. Ale je to zvláštní, že v tom modlitbě je vlastně i to čest, je potřeba chránit. Je to něco, u nás se to někdy zpívá na pohřeb. A musím vám říct, když umře nějaký sedlák a někdo to zpívá v kostele, tak to přečí ty největší skály. Tady máme 15. srpnu, to je vlastně Marie Nebeseti, to je u nás svátek a to byl vždycky takový klíčový den na Salašči, protože tam se volí vlastně dí. já tomu teď říkám, úředníky. Já nemám jiný název na to. To jsou ti kluci, které jsou vlastně svobodný. Jsou možná z od, od sedláku, ale jsou na Zálaši. A ty, ty ostatní, tady například ten starce, ten návrhuje ty různé lidi. A pak jako lid, ty chlapy, které jsou na Zálaši, eh, jako pořádí, který bude první, druhý, třetí, čtvrtý. První, druhý je velmi vyžadované místo a volí se toho podle toho, jako, jak je sedlák, podle charakter, čest a tak. Jako, je, to, je to takové čestné funkce. Ty první tří, ten první, které je zvolený jako první, to je opravdu vlastně. A to je taky 15. srpna na Mariener, bez vzeti, tam je uh, swingfest, to je takový národný sport, není to čutlo, ale trošku v tím směrem a trýv to vznikla vlastně z toho, že ty chlapi byli celý léto na Zalaši a pak večer někdy tak sportovali, dneska je to spíš jako národní sport, ale tohle uh, slavnost je vždycky ten den, jako s tím spojený, ale to už dávno už nejsou, jako sedláci, no už taky proto to takové profesionální. Tak když je, já jsem říkala, že bije 6 týdnů a už je trávo jako, jako sežraný, tak říká se, když dva třetiny odchází se Salaši, během tří dny musí odcházet i ten zbytek. A oni musí to dodržovat a to je taky kvůli tomu, aby ta příroda měla čas se zase zpamatovat. Protože sníh je tam rychlejší, je tam trýf než v údolí a ta, ta krajina, ta půda musí se pamatovat. Tak v tom je taky ta pravidlo, že podle toho pak jsou všechny na jedno dole. A zase jako z vyšší zalaši te se na přední zalaši nebo domů. To je podle toho, co máte, no? A když se definitivně jede domů, tak se bere zase ty zváteční zvony a pak se bere, jako dělá si takové věnci, většinou je to od jelice, jako se stromu. ty kytky, zimní, ty podzimní kytky, co ty žensky mají doma v Sáradě, a dělají si takové věnci na hlavu, vlastně tohle je jako pohudíky za, za léta, které se podařilo. To znamená s tím, že se nic nestalo. A když se stalo něco, jako umři, umír, umrti nebo někomu spadlo topitek uh, se skály, co se vždycky může stát, tak se ty krávy nestupy. Tak to jenom se zvonama. Ale vlastně ty kytky jsou jako savtěk, jako děkování Bohu za to léto. Dnes už z toho udělali trošku taky folklor, trýv to dělá trošku pro sebe, Teď už se více domluvají a dělali z toho takové slavnost v Cairns, to znamená, že ti se domluví, že na jistý den dou společný. Přesto vesnice, jako pak tomu, no. A tady vidíte, že v předu jsou jako kozy, protože některé eh, sedláky mají kozy a většinou ne úplně pro mléko, ale my až dneska doma máme taky kozy, protože eh, můj táta vždycky řekl, když se na zalaší a je mlha nebo prší a nevidíš nic, musíš tam jít k této kozi. Protože je to fakt, jako já bych, já jsem ještě nikdy neslyšela, že by spadla koza nebo že plesk ji udrl nebo tak. Krávy jo, koně jo, ale koza ne. A taky se říká, když si na salaši a přijde bouřka, když koza zůstane venku a nevšimnou se to, nebudu to Ale když ono přiběhne k salaši, tak to přijde. Tak většinou ty kozy jsou takové trošku po počasí a vůbec. <laughs> I když jsou drzí. <laughs> tak jsou jako stopení ty krávy, většinou teďka je takové velký folklor s tím, že to musí všechny jako vyšití a tak, někdy až moc, ale no tak. <laughs> a tady je náš znak vlastně, Sobalden. Jo, tady jsou ty tlaky v předem a je to takové, taky to hrdost, jo, že, že všechno se to padlo dobře. A je to tak, jak ty krávy tou rádi na jaře na zalaší i ty lidi, tak rádi jsou ta, taky zase jedou na pocím zase domů. To je to ocenování to je až v říjnu. To znamená, že všichni už jsou zase doma. A pak je takové tradice, že se ocenuje jako vlastně krávy, píky, co, co máte, že? A sejde se všechny jako kašicedlák, říká: hele, já mám nejlepší kráva, to bude dobrá, jo? Tak on vlastně přihlásí na ten soutěž. A to je, rok od roku je to, je to já bych to už srovnala jako na mis. Jo, já, jsem, já jsem ještě nevěděla, že se dá jako, vyleštit, jako, už jsem to viděla, ale, ale že se šamponuje krávy, fénuje. Tady i ty trasy na uši, že ji rohy jako vylešťuje, takové pál sámem a tak. Ty krávy vypadají, tak nikdy nevypadá, jo. A tak s nimi jdou pak na to ocenění. To znamená, že dneska, když už někdo přijde z takové kráva, které je obyčejná, tak ono už vypadá trošku chudák, jo. tak jako co, co s tím, jo, že není tak vyleštěná. Tak to už je takové, takové trošku, někdy už to přehání, ale ale jako zase, je to, jsou pišní na to, mají radost z toho, je to vlastně taky nějaký důkaz, že, že si to váží. A já se hrozně ráda na to vzpomínám, na to ocenění, protože to bylo u nás vždycky sárné, A moje táta neměl tak výjimečný krávy, tak většinou ty, které jako dostali jako ocenění, takový první, dva, tři. a ty ostatní dostali takové plaketu, jo? To jsme stali asi většinou. Ale e, já, jsem, <laughs> já jsem to nevěděla, protože možná nám se to nestalo, ale slyšela jsem o tom, že například, když někdo... Protože, ne, nesmím to přeběhnout, protože, Pak se, když dostali do oceňování, bylo to ukončené, tak se šli s každou krávou, pěšky domů, to znamená to stále ten halfter, to je ten, ten, tu šnůru a tak a my jsme jako děcka každý jsme jedno vzít, jo, to je, když jedete na Zalaši, tak je to fufr, ale tam to byla takové, takové slavnostní. jo, věnec na hlavu, to oceněvání a pak se šli sárnen do Cairns a u Cairns, u každý hospodá se zastavilo, jo, tam každý hospodský měl venku víno a ty řezníci měli jako buržta a tak, tak se, tak se obcházela vesnice. Jo? My jsme měli ještě tři kilometry dál, jo? ale to bylo někdy už veselé, protože některé sedláky už to dělali chytře, že obcházeli vesnice dvakrát. Jo? Nevím, asi měli někoho doma, který jim pak to, to jeli ty další krávy, co měli doma, ale to bylo vždycky, že, že druhý den si o tom jako mluvila, jak asi to padlo. Tak o nás jsme šli pak ještě dál, ale slyšela jsem o lidi, jakože, kterými nedostali například to ocenování, že nechali to krávo tam stát, jeli normálně s ostatními krávou domů a až byl noc, že jeli s traktorem a s vozíkem a dávali kráho do toho, aby ti druhý nevěděli, že nedostal to ocenování. To znamená, že on se přecenil, jo? že to byl trošku odstud. To je právě to ocenování, jak jsou tam pak ty krávy. A musím k tomu ještě jednu věc říct, jako jak jsem předtím řekla ty svony, tak je to tohle je taky zvláštnou věc. to krávu to tráví. Protože mu, já znám jako jednou příklad, to, je to od mého brácha, který měl tva, tva krávy docela dobrý, které to stál až na bazilei na výstavě, které byly taky takové jako krávy dohromady. A jak každý na ní žáhne, každý se na ní podívá a tak, tak ta nejlepší kráva, co ho měl, to nepřežil. A to se normálně složila i dávali toho takový ten hospitál pro zvířata, ona to nepřekousla. Ta je, a ta druhá, ta třetí nebo čtvrtí, co, co byla taky dobrá, ale, a moje brácha říká, tady byla všechno jedno, že na ní žádnou, že všechny na nic se dívají. I ty krávy, jako, oni mají jako svůj charakter, svůj jako a to mám dojem, že to byl pro moje brácha taky velkou lekci, že musí se dávat pozor na to. Že ne kaše kráva, každé svíře to může jako přežít. Tady to je, to je část to ocenění, tam jsou ty divoky, fakt takové píky, no. To, to vám, když to vidíte, všechno jako přivázané vedle sebe, to vám vyjde z mraz z zády. To zády, to je zíla. No to... A tak pak, pak pochopíte, proč má tady jeden kroužek krsnosu, protože to je ta věc, kterého můžete opravdu otržovat. Ale i tak, jako kdyby chtěl, tak nikdo nemá šanci. To musí ten zedlák sám, to málo kdy dělá někdo jiného. Můj, můj táta vždycky říkal, my jsme měli taky vždycky doma býka. A jako dětskám jsme dávali kypl, jako žádlo nebo mléko, nebo vody. A on vždycky řekl, musíte s ním úplně pomaličku, úplně potichu. Nikdy najnáhlas. On nikdy nesmí o sobě vědět o svůj sílu. Tohle je hodnocení síru v obalden. To je nový záležitost. To v mé době, jak jsem ještě dělala sír na Salaši, ještě nebylo. A je to, protože ti sedláci, které dělají zýr, tak oni to sami prodají. A v tom je to taky dobré, že vlastně oni museli hodně zlepšit kvalitu. A to hodnocení má v tom, jako to výhoda, že vlastně oni s tými zýrami, co oni dělají, tou na soutěž, stane ocenování, jak jsou dobrý, ale taky s tím, že oni ví, jako, hmm, Tenhle tuhle chybu jsem dělala, tohle musím vylepšit a tak. Tak s tím taky se vlastně celou kvalita se zlepšilo. To jsou toženky v Kerns. To právě ty úředníky, jak byly zvoleny, ty kluci, ty mají ty, které jsou svobodné, mají povinnost ty toženky organizovat. Oni za to nemají peníze, oni musí vlastně s tím, jak oni dělají ten ráno, je vždycky vše jako pak je snídaný, nebo společně, pak se dá svařený víno, že? A pak jako przový oběd a po oběda je vlastně, to k tomu ještě přijdeme, takové další záležitost, ale oni vlastně musí večer je, se tancuje tak a oni s těmi penismy, co oni vydělávají, na vstupně vlastně musí zorganizovat celé tožinky a spolupracovat. Tohle je pak po oběde ve tří hodiny, to byla vždycky na náměstí. A je to celá takové, no, to je hudí údlásí, se říká, to je jako divoký muž, je divoký žena, která vlastně žije v lese. Ale lidi mají takové, takové zvláštnost, že oni vidí všechno a slyší všechno, co se dělalo v létě nebo na Zalaši. Tak to byla tak, že všechny jsme, protože něco jsme provedli, něco se nám stalo, jo. vždycky byla, že jsme o tom nemluvili, jo, protože ta se rozkřiklo a pak to byla tam. Tak to byla vždycky každý, jsme asi s takovým zvláštním pocitem se seděli do toho kruhu. A byli nervózní a doufali, doufám, že to nikdo neví. Doufám, že to tam nepřijde. Jo? To byly jako verši, ver které vlastně jako trošku ty věci, co se takové ty vtipné věci, co se, co se dělalo, se tam vyprávělo a samozřejmě se, se smála. A některé jako dávali ještě to tak, aby to byla poznat, kdo to je a tak. Tady ještě jako starší fotku v té době a tady uprostřed byl vždycky ten sír a ten sír dostal vlastně, vlastně ten kněz, ten farář, který sloušil na tu salaši, například ta nálp, nebo který měl, protože vždycky se vyvolal jeden kněz nebo farář, který měl za starostí ten rok ty salaši. To znamená, že v létě on šel pěšky po ty salaši, vysvětili, a taky jako, když v dělal například 6 w a tak. A on za to dostal jako odměnu, tady je teď není vidět, ale ten sír. Totiž každý sedlák, kolik měl mléko, odevsala se litr nebo nevím kolik, aby se z toho vyráběl pak ten sír. A on dostal takové, no takové 30 kg sír. To byl takové, to jeho... Um, Lohn. Vypláta, odměna, jo, přesně. Tady je právě to, že tam vyčítají ty hrychy, co se stalo, a oni to dělají jako, že se vyčítají navzájem, že? Ale vlastně jsme tam s tím myslený všechny. A tohle je už ke konce na Zalařské sviky, Ta je jesero v Tanálp ráno. I v je to, to voda ještě ledová a tady máme pohled na večer. A s tím vám moc poděkuji za pozornost a přeju krásný den ještě.